Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Mai műsoromban Telepi Ágnessel fogok beszélgetni, méghozzá az interneten keresztül, egy Skype kapcsolaton keresztül. Telepi Ágnes egy nagyon izgalmas iskolába jár, Dániában, és ott ül már a iskolába, gondolom, egy számítógép előtt. Az iskola azért nagyon különleges, mert tanító vagy tanárképző iskola, erről majd részletesen ő el fogja mondani, hogy mi az, amit tanítanak, mi az, amit tanulnak. A különlegessége az, hogy ebben az iskolában ö, minden évben vagy évfolyamban elmennek valahova keletre, vagy ö, mindenképpen egy harmadik ö, világbéli országba, Indiába, több hónapos tanulmányokat szoktak csen tenni, ez adja tulajdonképpen a közvetlen kapcsolatot ahhoz, hogy az édes Indiába beszéljünk, hisz Telepe Agnes már volt Indiába, és az idén nem sokára megy ismét Indiába, de most már mint ö, felsőbb hallgató már ővisz csoportot, és ö, ugyanúgy szoktak menni Dél-Amerikába és Afrikába is, és ennek az iskolának a célja az, hogy olyan tanárokat képezzen, akik a társadalom perifériára szorult fiatalokat visszatudják hozni. Elsősorban én azt gondolom, hogy arra gondoltak, hogy a dániai bevándorlókat akik ott megpróbálnak telepedni, illetve azoknak a gyermekeit minél jobban segíteni, hogy a társadalomba be tudjanak illeszkedni, de Afrikában is oktatnak. Úgyhogy néhány taktus zenét fognak hallani egy-két perc múlva pedig telepiágnassal jövünk, és megpróbáljuk ezt az egyébként a Édes India történetében első ilyen internetes beszélgetést lefolytatni. A, amint hallották, ö, sikerült egy nagyon izgalmas zenét választanom. valszeg a tudatalm alatt az volt, hogy a jeges Dánia és a sivatagos. Ö, Rajastán hangulatát egyszerre hozzam be. Zakhír Husseinnek a zenéjéből hallottunk, tulajdonképpen annak is a bevezetőjét, de ö, már hosszabban nem akarom ö, ö, játszani, hisz még mindig nem kezdődött el. Ez egy modern rága, amiben a, a, a szél hangjai adják a bevezető taktusokat. A másik oldalon, ha minden igaz, ott van már telepi Ágnes. haló, Ágnes! Szia! Ó, tökéletesen lehet hallani, nagyszerű. Oké. Mi már beszélgettünk ugye két nappal ezelőtt erről a nagyon érdekes iskoláról, amiben jársz. Először talán arról beszéletnél, hogy magyarként hogy jutott az eszedbe, hogy egy ilyen furcsa iskolába jelentkezzél? Hát ez igazából úgy kezdődött, hogy amikor úgy, amikor így érzi az ember, hogy hiányzik valami, hogy így csinálja a dolgokat, tanul és él, nagyon sok mindent kipróbál, de amikor így még, hogy még mindig valami hiányzik, valami hiányzik. És akkor én először láttam egy, egy hirdetést önkéntes képzésről, és utána úgy döntöttem, hogy ide kijövök és elkezdem az iskolát. Igen. A, mi, mi ez az iskola tulajdonképpen? El tudod-e mondani röviden? Én próbáltam a bevezetőben jelezni, de te már azért benne élsz, és úgy érzem, hogy ez sokkal különösebb annál, mint hogy két szóval le lehessen érni. Hát igen, elég nehéz is elkezdni, hogy honnan kezdje az ember, mert igazából itt um, mi külföldiek, ide jövünk tanulni, mert úgy érezzük, hogy ezzel többet tud adni, mint egy normális iskola. De, és van egy olyan része, ahol a a Dániai fiatalok vannak itt, vagy olyan fiatalok, akik amúgy bevándorló család gyereke, gyermekei különböző országokból, és a, a gyerekeknek van különböző szociális, vagy érzelmi, vagy én különböző problémáik, és, különböző, és uh, mi ez, speciális uh, figyelemre van szükségük, Igen. mert hogy amilyen ami életük otthon van, meg amit a Dániai... Uh, él minden mindennapokban látnak, az így annyira különböző, hogy, hogy így nem nagyon tudnak beilleszkedni egyikbe se, se nem tudnak eleget tenni az otthoni uh, kultúrát követelő um, mindennapoknak, és nap, a, a másik felében meg ott vannak ugye a Dániai fiatalok között, akik meg egy másik elvárásaik vannak. És akkor így a kettő között lebegnek. És akkor így ez ebbe az iskolába, itt, Hát vannak ilyen nagyon fiatalok is, meg vannak normális Dán gyerekek is, akik, akik Dán állampolgárok, mert hogy a szüleik vagy alkohol, vagy drog problémájuk van, és a, a, a gyermekre nem tudnak vigyázni, vagy felelősséget vállalni, és akkor így jobb, hogyha olyan kezekben van. Na most, amit eddig elmondtál, abból az a kép ki, hogy egy ilyen furcsa, szociális munkás, vagy, vagy mondjuk nem tudom, ilyen napközis tanárképzés folyik ott, de hát én tudom, hogy ennél sokkal többről van szó, hogy egyáltalán nem is erről. Ez igazából ez egy ilyen speciális tanárképzőiskola, amelyikben én vagyok, mert itt vannak ilyen, olyan, igazából felnőttek is, akik, akik esetleg mentál problémások, ami akire a, a, a családja nem tud Vigyázni, viszont az állam, ő meg ellátja őket, hogy ilyen speciális iskolákba vegyenek részt. Na most mi, mi olyan szinten vagyunk kapcsolatban az ilyen diákokkal vagy a felnőttekkel, hogy mi nekünk megvan a, a, az akarata arra, hogy, akkor, no, hogy a változtatásra meg a segítésre, és különböző programokkal, meg hogy egy, egy példát mutatni, példamutatással, együtt éléssel, hogy ez normálisan is lehet, normálisan uh -huh. is lehet élni, vagy miket, miket lehet csinálni, meg mi is más országban jövünk, tehát mi is ide jövünk egy, egy másik országból, és ez így másmilyen, de mégis meg lehet emészteni, és normálisan élni. Ha, uh -huh. Amikor az édesapádra beszéltem, akit én ismerek régebbről, ő mondta azt, hogy ó, oh, hát India, akkor a lányom, a lányom az nagyon izgalmas dolgot csinál, hisz hmm. ezzel az iskolával nem, hogy mondjam, ilyen kirándulni szoktatok, mint a gimnáziumban, amikor elmennek az emberek, mit tudom én, síszünetre vagy még réges-régen mi voltunk Moszkvában, meg Leningrádban, de hát az szórakozás volt jelenben, tanulni mentek távoli vidékekre, így többek között Indiába is. Igen, az első évben van egy négy hónapos tanulmányi út, ami Ázsiába történik, és ebből két hónap az India. Ez úgy van, hogy Hátizsákkal az első, most az első három hónap az iskola évi hárs három hónapában felkészülünk erre a négy hónapos útra, különböző tanulmányokkal magáról az adott országról, hogy Indiáról, hogy ki mit szeretne tudni róla a földrajzát, a politikai helyzetét, és akkor ez előadás formájában így, így tanulunk róla. És, amikor az Indiába megérkezünk, akkor vannak ilyen különböző kutatási um, topikok, témák. kutatási um, Témák. S témák? Köszönöm. Kutatási témák, amik így ami az emberhez közel áll, vagy a a tanulóhoz közel áll, hogy én ez, ezután szeretnék jobban kutatni, és megnézni, hogy hogy élnek az emberek Indiába a családoknál, vagy ha a vallás után szeretnék kutatni, vagy a, az utca gyerekek után. Mert a, a cél a, ez alatt a tanulmányi utalat, hogy, hogy így az elvegyülni az indiaiak között. Nem, nem egy, ez nem egy turisti, turisztikai em, kirándulás, hogy megnézni nem. a különböző turistai látványosságokat, hanem, hanem, hanem az életbe benne lenni, és megtapasztalni, hogy tényleg milyen az, hogy olyan helyen fölkelni, ahol nincsen ház, meg vannak különböző dolgok, amit így, ki, így érdemes kipróbálni, hogy így az ember megérezni, hogy tényleg milyen Indiában élni, hogy, mert India az nagyon szélsőséges, ugye vannak nagyon kasztagok, meg nagyon szegények, és ezt, hogy ezt így megtapasztaljuk, erre van két hónapunk. A célja mi, a, mi az? Miért kell elmenni oda? Mert, most, mert a, igen. az... Az elv az iskolának, hogy, a, hogy az, a, az osztálytermünk a világ, és a tanáraink a, a benne lévő emberek. Hogy, hogy ne az legyen, nem, tehát a tanulás az itt nem úgy folyik, hogy, hogy mondjuk egy tanár elmondja a, a dolgokat egy könyvből, és hogy, hogyha ezt a két oldalt megtanuljuk és elolvassuk, akkor átmegyünk a vizsgán, hanem hogy az ember rájön, hogy mi az, ami érdekel engem. És ugye vannak ezek az adott országok, mint India, meg a, meg a többi országban meg megyünk, és hogy, hogy mi az, ami téged érdekel, és menjél, és nézed meg, és tapasztald meg, és azután vond le saját magadnak, hogy, hogy ez most igaz, nem igaz, és hogy te ebben hol, hol tudsz esetleg később segíteni, vagy, vagy egyáltalán nem, vagy, vagy arra rájönni, hogy engem ez igazából nem is érdekel. Tehát, hogy, hogy, az, hogy az ember abból tanuljon, hogy tapasztalás útján, nem abból, hogyha valamit elolvas mások után. Amikor beszélgetünk két nappal ezelőtt, akkor bennem az a kép alakult ki, hogy ez az iskola ez az alapítói, annak a 70-es évekbeli, 60 as 70-es évekbeli hípi nemzedéknek a tagjai, akik akkor fölfedezték Indiát, Afrikát, keletet, és valamiképpen szakítani akartak a, azokkal a nyugati merev hagyományokkal, ami jellemző mai napig a társadalmunkat. Mennyire gondolom én ezt jól? Igen, ez, ez így van, mert ez 1970-ben kezdődött, amikor a hippik, a, úgymond, hogy Dánia akkor akart belépni a, az atomenergia aláírásába, és a hippik mondták, hogy ne, erre nincs szükség, és akkor megépítették az első szélmalmot, és hogy megbizonyítják, hogy ez a más energiaforrás által is lehet energiát szerezni, nem érdemes alá, tehát ne, nem, nem szavazták meg, hogy aláírják az atomenergia, és akkor a hippik megépítették a, a, a szélmalmot, és utána az világból akartak tanulni az emberektől, és ez ezért az elején busszal mentek Indiába, és így körbevezettek a, a különböző országokon, és mindenhol, ahol megálltak, különböző falukba, úgy, úgy az emberektől, hogy hogy élnek az emberek, mi a fontosnek, mit csinálnak napközben, és akkor így így, így szerezték a tapasztalatukat és a tudásukat, amiket így később az élet stílusuká vált, a felfogásuká, hogy hol, mire van szükség egyáltalán, hogy mi az igazság? És a, amikor ők visszajöttek, és a 70 elkezdték ez elkezdték ezt az iskolát, akkor e, milyen tanárokat képeztek akkor, és mennyire más a mostani képzés? mert úgy értem, hogy, hogy azért az eltelt, hát lassan ugye 40 évről van szó, e, az nekünk múltja van, és egy diplomátoztó e, iskola, aminek diplomáját el is fogadják. Igen, ez egy, ez egy Dán tanári diplomátat, és um, akkor is, és most is ezt a, ezt a különleges tanárokat képzésre folyt, és folyik is. Hogy, és igazából azért, azért különleges, mert, mert, mert arra tanít, hogy, hogy, hogy minden szituációban meg, legyenek képesek megoldani az emberek a, a, a dolgokat. Hogy, hogy akármi történik, akkor hogy ne csodálkozás legyen, és hogy ez nem megy, és hogy most mi történt, hanem hogy mindig reakcióképes legyen az ember, hogy most ezt is sikerül hogy a problémáknál megoldást találjon, és akár itt, az itteni diákokat, minden diáknak megvan a maga problémája, és, és ez a kreativitásra, a probléma megoldó képességre nagyon nagy szükség van. És igazából az iskola mindig így a, a, ezeket így elég, nem elég ide, de csak felnyit, felnyitja a dolgokat, hogy igen, ez is létezik, ez is létezik, ez is létezik. Mit lehet tenni? Ez, és ez nem csak, a, nem csak ilyen, hogy India, tehát nem országhoz kötődik, hanem ez, ez az élethez kötődik, hogy hogy képes az ember megoldani a saját problémáit, vagy, vagy képes -e olyan tanár lenni, aki, aki tud példát mutatni, és hogy megérti-e, hogy mi a, mi a tanárság lényege. Hogy a tanárság lényege nem csak az, hogy megtanítani a matekot, hanem az is, hogy, hogy egy, egy normális életformát mutatni, hogy a dolgokat meg lehet oldani, megérteni a dolgokat. És akkor, akkor is ilyen, ilyen tanárokat képeztek, akik mai napig, vagy, az, vagy itt vannak, vagy a különböző iskolákban dolgoznak, mert Dániában van 17, ilyen iskola, aki ilyen, e, e, ilyen diákokkal foglalkozik, mm -hmm. és vagy a valamelyik iskolákba vagy mert ők. Be, ilyen igazgatók. Tehát ők egy, egy, egy ide után ugye elkezdték ezeket az iskolákat megalapítani, mert a hogy szükségét látták erre. ez iskolák vannak még. Mármint ahol én tanulok, az, ez, ez az egy iskola van, aki, aki ilyen tanárokat képez. Igen. De, de az iskolából van, ahol viszont ilyen diákok vannak. Mert mm -hmm. ez a kettő, ez, ez összekapcsolódik? Tehát ezt, hogy úgy mondjam, ugyanaz az intézmény intézményrendszeren belül van? Tehát van több iskola, és ennek van egy tanárképző részlege? Jól érzékelem ezt? Igen, így is mondhatjuk igazából, de ez nem feltétlenül úgy van, hogy csak az itt, itt végzett tanárok mehetnek ezekbe az iskolákba tanítani, mert, mert bármilyen más pedagógus vagy tanár is mehet, aki nyitott az ilyenfajta munkára. Csak ha az a kapcsolat van, hogy a, akik elvégezték ezt az iskolát, általában ők a, a, a vezetőség, tehát ők alapították azokat az iskolákat, mert látták, hogy szükség van ezekre az iskolákra. És, és és mi kapcsolatban vagyunk ezekkel az iskolánkkal, mert a második évben maga van a hónapos dániai tanári gyakorlat, amikor megyünk elmegyünk ezekbe az iskolákba, és tanári gyakorlatot szerzünk. Neked ez még nem kezdődött meg? Én ezt Ma befejeztem. Már befejezted? Aha! Na, akkor te anyadikos vagy most? Én most harmadikos. Harmadikos? És, most... és ez hány, Három vagy négy éves az iskola? Né négy éves. Ez egy, ez egy normális tán felsőoktatási... Uh -huh iskola, ami a végén egy diplomát ad, és, és vizsgákat kell tenni évek végén, minden év igen. végén, és akkor a végén meg a... És a szaktárgy, az, az mi, amit választanatok kell, vagy ez, ez, mint mondjuk a nem mindenből tudni kell valamit? Igen, igazából, hát vannak tanágyaink, az elsőbe, a, így a... Dan, a Tehát nem. amit hát a Dan, igen Tehát mert itt Dániában, itt hét Hét vizsgát kellett tenni négy év alatt. És az első évben van egy pszichológia vizsga. Tehát vannak ilyen különböző vizsgák, de ami, amire szerintem te gondolsz, ez a, ez a nagy, ami otthon is van, hogy, hogy most matek -tanár Aha, lesz, igen, el, vagy közösség. Igen, um, van itt is lehetőség arra, hogy csak lehet választani, vagy matek, vagy angol, vagy környezetvédelmet mondanék. Uh -huh. de, te mit de ez egyébként. A... Azt hiszem a környezetvédelmet. Azt hiszed? Még nem hogy van, hogy itt a harmadikban lehet választani, Jaj, ugye már az tán. első kettőben ott normális tanthányak uh -huh. vannak, és akkor a, itt a harmadik évben lehet választani angol, és Aha. környezetvédelmet. Még ez az iskola egyre szimpatikusabb, mert nagyon sajnálom, hogy kinőttem az iskolás korból. Nincs korhatár. Igen? Ez mit jelent, hogy szó szerint vannak 50 nem túli emberek is, akik oda mennek tanulni? Nem, nincsenek. E akkor oké. Okay. De attól függetlenül nincs korhatár. Tehát lehet, mert csak az el, a fel, mm -hmm. felvételi az ugye az elbeszélgetés, mm -hmm. és, és ez, ez mindez akarattól függ, hogy az ember Igen. most szeretné, miért szeretné, és, ezt, és akarja -e csinálni, és az ember mm -hmm. akarja, akkor akkor van, nyitva van minden. Kíváncsi vagyok, hogy ezek az öreg hípék meg gondolom azért már ők is alapítók azért olyan hatvan körül járhatnak, vagy még lehet, hogy idősebbek is némelyik. Ö, nyakkendős urakká váltak, mint például ezt azért sok helyen lehet látni, hogy a hippie nemzedék tagjaim a, e, hát ma a különböző elnöki székekbe ülnek, és e, nagyon e, komoly ilyen uraknak mutatják magukat, vagy pedig e, vagy pedig, na milyenek? Nem, egyáltalán nem. Persze, ha nagyon muszáj, akkor tudnak nyakkendőt kötni, Igen? de nem. Mert, itt ne, mert igazából a gyiskola, az azt jelenti, hogy Ugye nekem is, mivel én is olyan háttérben jövök, hogy iskola, akkor tanárok, meg diákok. Amit a tanár mond, az történik az iskolában. Még a vagy diákok, még akkor sem, ha nem szeretném. Itt nem úgy van, hogy úgy, a tanárok és a diákok, hogy ők ezt akarják, és mi nem akarjuk. Itt, itt megváltozik a fogalma magának az iskolának is, mert itt nem az a lényeg, hogy, hogy azt kell megtanuljad, amit én szeretnék, hanem azt a hogy szükség van, és tanálják meg azt hogy mit szeretnél. És ezáltal a, a tanárok nem... Eb, eb, barátokká válnak vagy olyan emberé, aki mm. akit nem egy, egy felsőbb hatalomnak képzel el az ember, mert, mert ők nem. És ez az is ugye benne van, meg el, közös programok vannak, meg India közben is úgy van, hogy Indiában. Ők járnak men... veletek Indiába? Majnak persze, ]ig? persze. Igen. Hát nem úgy, hanem úgy, hogy most ugye én vagyok az egyik tanár az egyik csapatnak, meg egy másik tanár a másik csapatnak, mert most 20 megyünk, és akkor egyikünk visz tíz embert, meg a másik tíz embert. És az úgy alsóbb... van, hogy ez alatt a két hónap uh -huh. alatt Indiában kétszer van olyan, hogy bázisnak hívjuk, ahol a, a kutatásokat így előadjuk, kiértékeljük, hogy ki mit talált, ki mit fedezett fel előadás formájába, is oda-oda jön a, a, a, az igazgató. Hát a Az ki azt jelenti, hogy kiutazik Indiába ezért, hogy titeket Persze, persze, persze. Két, hát úgy van, hogy Indiába kétszer, meg aztán Kínába egyszer. Meg, meg ugyanez van az afrikai tanári gyakorlat alatt is, ott is kétszer. Kétszer vagy egyszer nem emlékszem, de akkor is mindig kijön valaki, és hogy minden rendben van-e, hogy vagytok, mindenki, betegség, meg a kontakt az mindig megvan. Meg például most, hogy én tanárként leszek a csapattal, így minden héten kapcsolat, ilyen ír, öm, rip, riportírás, hogy mondani, uh -huh, ilyen különböző igen, uh -huh. hogy mindenki jól van-e, hogy van, így, tehát a, a kontakt az így, az így nagyon szoros. És, ez a, és nem azon alapul, hogy, hogy én ezt akarom, és azt kell csináljad, hanem mi csináljunk, hogy jó legyen. Na hogy, és hogy, hogy biztosítják a fegyelmet. És ez ország már rád is fog vonatkozni, hogy ha te ebben a szellemben tanulod a tanítást, akkor hogy fogsz fegyelmet tartani? Magyarországon a tanároknak a legnagyobb baja, hogy a diákok a fejükre nőttek. Igen, igen. Um, igazából ez egy főiskola szinten van, és itt igazából a fegyelem szerintem más, másképp van. Um, majd, mert, a, mert a fegyelmet szerintem azt a, azt a normális középiskolákra, meg az alsó, vagy meg a felső tagozatra használnám, de nálunk ilyen fegyelem vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani ez az alkohol és a drog abszolút mellőzése mivel hogy a diákoknak problémája van de így a felnőtteknél uh, a fegyelmezés azért van, igazából most nem mondom, hogy nincsen, de így ö, mindenki megértette, hogy miért van itt. <gül> uh <-huh. gül> Akarod csinálni, vagy nem. Ha nem, akkor megbeszéljünk róla, hogy mi, miért nem, vagy mi a rossz. Uh -huh. Mit csináljunk, hogy akkor jó legyen. Vagy döntést hozni, hogy az ember azt szeretné, és ha nem szeretné az ember, akkor... Tehát így nincsen senki, így, hogy itt kell maradni, meg ezt kell csinálni. Az ember csinálja, ha szeretné, ha nem, akkor nem, de de igen. A diákoknál, meg a tartás. Uh, erőszak semmiképpen, ők viszont használják. Um, Már mint a diákok erőszakosak. Hát előfordul, Igen. mert vannak különböző szabályok, mert ugye uh, pent laknak az iskolába, és minden két hét mennek haza. És uh -huh. akkor hétvégente, hogyha valaki besívott vagy teljesen berugolt akkor mindig, mikor visszajönnek a hétfőre, akkor vannak ezek a teszteket megcsinálni, hogy drogteszt, alkoholteszt, hmm. mindenki benne, be, tehát ez, ez beletartozik a szabályba, tehát senki nem, nem... Tehát ez most a, a nebulókra a vonatkozik, tehát nem rátok, mint... Nem, nem, mint ez nem ránk, ez a, ez a, a tínédzserekre. Tínédzserekre. Milyen korosztály ez egyébként? Hát a... a, a... 14-től 17-ig. Igazából uh -huh. a 18-19 éveseknek is van egy külön program, amit ezt a, a gyakorlati részének hívjuk, hogy ők már egy ilyen apartmondszerűséget kapnak, uh -huh. megpróbálják, hogy ők akkor tudnak -e a saját lábukra állni, segíteni, munkát szerezni nekik. Akkor, tehát még mindig az iskolában adnak, de már más szinten vannak. Azt, a... Hogy, hogy a gyerekek veletek élnek. Ti mennyire éltek a gyerekekkel? Ha jól értettem, ez valami kollégiumféle. Hát, eh, ahol, miért ugye 17 iskoláról beszélünk, igen. Én, én, én, meg egy, én meg ennek a, a legelejébe vagyok, ahol, ahol itt nem minden kiindult, és ahol én vagyok, ez egy ilyen elég nagy terület, több házból áll. Uh -huh. de, de maga az a 17 iskola, ahol a gyerekek bent laknak, ott igen, ott, ott egy pedagógusok vagyunk, mert ugye a második, ez már második évről beszélünk, akkor a tanári gyakorlatról, és akkor a szomszédomban lakik az egyik diák, a másik szomszédomban másik diák, ez az éjjeli figyelés, hogy ki hova rohangál, hogy... tehát együtt lakunk, együtt csinálunk mindent, és ezáltal így kialakul egyfajta tisztelet is egymás iránt, és elfogadás, mert tudják, hogy mi mindig ott vagyunk, hozzánk mindig jöhetnek kérdések, és hogy mi nem azok az emberek vagyunk, akik... Reggel 8-tól, délután 5-ig ott vagyunk, addig uh -huh. érdekel, hogy mi van veled, de tovább nem. Mert hát én is ott lakok. Uh -huh. <laughs> és így megosztva a közös idő, és így nagyon sokat számít, hogy, hogy, hogy így érzik, hogy bármi történik, uh -huh. oda jöhetnek, mert tudják, hogy mi is ott lakunk, ott élünk. Tehát így a, egy idő után nincsen akkor a probléma a fegyelmezéssel, mert érzik, hogy fontos. Ez nekem leginkább arra hasonlít, amit olvashatunk a régi írásokban, hogy egy Guru és a tanítványait tulajdonképpen régen a, a, nem tudom, majd te Igazol, hogy ez mennyire hasonlítanak indiai iskolák ma még erre, de hagyomány szerint a Guru és a felesége a saját házába fogadta a tanítványokat, akik ott éltek vele együtt, és ott belátták uh -huh. a napi dolgokat, és gyakorlatilag nem egyszerűen órákon ültek, hanem, hanem együtt éltek néhány éven keresztül, és ilyen módon képezte őket. Igen, igen, de igaz a normális dolgozó, aki bejár tanítani, és, és délután egy olyan is van, tehát ez nem az, hogy minden uh -huh. iskolában csak olyan, mert mi, mi, mi gyakorlatra megyünk ki, és mi gyakorlat is, mi ott az iskolában. Meg, meg ezekből a diákokból, Általában, tehát van olyan is példa, hogy akik, hogy akik így az iskola keretein belül akarnak elhelyezkedni később, és ők tudják, hogy kikkel és hogy dolgoznak, mert ők is ezen volt mentek keresztül, és tudják, és a, nagyon jó pedagógusok uh -huh. lesznek, mert Te megtanulják az együttélést meg. Itt most tartunk egy két perc szedem. zenés szünetet, ezt neked mondom, ugye mi nem látjuk egymást ja. a hallgatónak az értésére kell adjam, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést és én szeretném, hogyha két dologról beszélgetnénk majd, közben nem fogunk tudni értekezni, úgyhogy most így a nyilvánosság előtt. Az egyik az, hogy mik azok a tapasztalatok, amiket Indiában összegyűjtöttél, és amit talán tovább szeretnél vinni a csoportnak, meg szeretnél mutatni. A másik pedig, hogy hogyan éltek ott az iskolában, Trendben. hogyan tanultok. Rendben. Oké. Okay. Önök az édes indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Bányai Géza vagyok, és telepi Ágnessel beszélgettek, aki Dániában van. haló Ágnes, ott vagy? Igen, igen, itt vagyok. szuper, és ez a meglepő hangminőség, ez a Skype-nak köszönhető, interneten keresztül beszélgetünk, és mit ne mondjak, el, egészen stúdió minőségbe, tehát ez nem olyan, mint ahogy telefonálni szoktunk. Jó néhányszor beszéltünk főleg leveles Zoltánnal Indiából, aki mindenféle telefonokon keresztül hívott föl, és hát néha egyébként sokkal jobb minőségben, mint amit Pesten egymás között meg tudunk ejteni, de hát azért az egészen más volt. Te nem sokára mész Indiába, ugye? Igen, szombaton indulunk. Oké, okay. és megérted, hogy majd onnan is fogunk beszélgetni esetleg. Persze. Oké, okay. úgyhogy a hallgató az figyelheti a következő hogy hogyha sikerül, akkor össze is fogjuk hozni. Amit te az első évben tapasztaltál, múlt évben, több hónapos indiai és egyéb ázsiai tartózkodás alatt, az abból merítesz, hogy mit fogsz megmutatni, vagy pedig van egy program, amit mindenképpen végigjártok, függetlenül attól, hogy, hogy hatott az emberre? Hát igazából ez egy érdekes kérdés, mert ugye ennek tanító jellege is van ennek az egész útnak, és hogyha én az egész igazából tanításomat, az tapasztalataimra építem fel, akkor az nem biztos, hogy a legjobb lesz. Mert igazából nekem is nyitottnak kell lenni a mások érdeklődési körére, és elfogadni, hogyha ők máshogy szeretnék csinálni a dolgokat. Még akkor is, ha esetleg én azt csináltam, és nem jól fordult elő. Tehát ez egy jó kérdés, és nem... Ö, vannak ez, van egy bizonyos keret, amiben ugye benne kell maradni. Tehát, hogyha ha, ha kutatás van valamilyen téma után, akkor, akkor azt, azt az ember kiválasztotta, hogy mit, és akkor azután kutatni lehet. Tehát van ilyen bizonyos dolgok, amiben így benne kell maradni, de azon belül... Mondjál egy példát, mondjuk te foglalkoztál. Um, nekem az egyik volt a, az első uh, kutatásom, a, ami Bombétől volt, Keraláig a gazdag és a szegény tínédzserek, uh, igen, tínédzserek Indiába hogy, hogy mi a különbség, meg hogy az a, mert amikor a gazdag tínézserekkel beszéltünk, ők, ők nagyon másképp beszélnek a, a, a szegény emberekről Indiában. hogy nem is létezik, meg hogy ők, ők támadva érezték magunkat, hogy India nem is szegény, mert hogy nagyon sok gazdag ember is van, Igen. és hogy nem csak a szegényekkel kell foglalkozni, hanem a, a, a fejlődő Indiával is. És ez is nagyon érdekes volt hallani, mert valamilyen szinten igaza van. És a másik felében meg ott vannak a, a, az utcagyerekek, akik m -m, meg nagyon... Néha ilyen, ilyen szívönütő képeket látni, hogy itt ugye a, a forgalmas úton, a földön ül a mesztelen kisgyerek, és a, az anyukája fekszik halottan mellette, és senki nem foglalkozik. És ez, ez egy bank előtt történik, meg minden is. Ké, láttál ciple. ilyet, ilyesmit, találkoztál? Igen, igen, igen, tehát ezek így vannak, vannak, és mikor így az emberek beszélnek róla, vagy próbálnak valamit, akkor így úgy nagyon, az indenben nem nagyon foglalkoznak vele, mert úgyis elegen vagyunk, ezek napi dolgok minden nap történnek meg, és amúgy te úgyis turista, hogy te ez nem foglalkozz. Tehát ez így... Voltak ilyen különböző imesztikások, és amiket kérdezted az előbb, hogy mi az, amit ugye én a, a mostani kilándulás alatt uh, uh -huh. szeretnék átadni. Igazából ez az egyik, hogy így elmagyarázni, hogy a nagyon sok mindent tapasztalni fog mindenki egy ilyen út alatt, és ez olyan mondjuk egy, egy táska, és így csak így beletenni a dolgokat, ami egyre nehezebb lesz, nehezebb lesz, nehezebb lesz, de, de némelyik dolgot nem lehet azonnal kibontani, mert, mert nem, nem, az ember nem tud velem mit kezdeni abban a helyzetben. Ez csak megtörténik, látja, és ha az ember ott, ott belsokol, és így hogy ő ezzel nem tudja túlteni magát, akkor az, az egész út az így megváltozik. De, tehát vannak olyan dolgok, amikkel persze abban a helyzetben meg kell oldani, tovább kell lépni, meg kell csinálni, és valamit meg lehet oldani, akkor valamivel meg később kell foglalkozni. Viszont a táskája az mindenkinek nőni, fog, és egyre több tapasztalatot lesz benne, amit, amit később az élet során, hogy hát én ezzel már találkoztam ezzel az esettel, és akkor már van mire alapozni. Tehát az egyik, ez, ez az egyik dolog, amilyen szerintem elég fontos megérteni egy ilyen út alatt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden fog történni, és, és az emberekkel történni, de, de mindig, hogy lereagálni olyan szinten, hogy ez így nem, nem besokkol, és hogy akkor én ezt nem vagyok képes tovább csinálni. Mindig megoldást megtalálni, hogy jó, ezt akkor félreteszem, amikor tudok, akkor foglalkozok vele, mert a következő jön, jön, jön és jön. Amikor így nekindultok, akkor mennyire határozott az úti terv? Um, itt is úgy van, hogy nagyjából megvan a keret, ugye, hogy mondjuk... Rajasztánból indulunk, Delhibe érkezünk, Rajasztánból lesz, ott, a, ott van egy projekt, amiben két hetet eltörtünk. Az után... vagy ez mi az a projekt? Ez a, ez a szervezetnek vannak világszerte több projektjei Kínába, Indiába, Afrikába, Amerikába, világ minden részén, és Indiába is van több projektje így, és akkor de, de mit, mit jelent? Az, az egy iskola ottan, vagy, vagy egy ott is tanárokat igen. képeznek, vagy mi? Igen, ott is önkénteseket képeznek, uh -huh. indiai önkénteseket a, az indiai um, tanításra, meg az éjszre, uh -huh. meg uh, különböző um, területi problémákra, és akkor a, a helyiek, ők jelentkeznek, és ők uh, akarnak tanulni, és, és csinálni valamit, és változtatni, és akkor ebből a projektekből megyünk és részt veszünk, és van ez a, a dolgozó gyerekek iskolája, és ez egyik az ilyen része, mert ugye nagyon sok gyerek munka van Indiában különböző okok miatt, és akkor megalakítottak egy olyan iskolát, aki ezeknek a dolgozó gyerekeknek be tudnak menni, és ilyen, tehát ilyen uh -huh. speciális úton, hogy tudnak a problémáról, és akkor uh, igen, tehát hogy uh, vannak ilyen különböző projektek, és azokban az elején ott fogunk megállni, és ott fogunk két hetet részt venni. Ez, a, ezek a gyerekekkel egy sportnapot csinálni, családokkal élni, elmenni, és megtopasztalni nem a, nem a nagyvárosi életet, de a falusi életet. Mert hát számomra India olyan mondta, hogy a, a legkoszosabb ország, de a legtisztább is, mert az emberek nagyon tiszták, nagyon nagy tisztaságot tartanak. Viszont a, a az utcák meg nagyon-nagyon koszosak, ugye? Uh -huh. És ezek az ellentétek országa számomra india teljesen, mert nagyon-nagyon gazdagok is vannak, és nagyon-nagyon szegények. Nagyon koszosak is, és nagyon tiszták is. És... Um, ezek az ellen, ugye ez az ellentét, ez így mégis valahogy működik egy országban. Ez mm -hmm. is érdekes. Nagyon sok érdekes dolog van. Na, az utazást kérdeztem, ugye, hogy igen. hol utazunk? Mert úgy volt, hogy Rajastánba, és ugye megvan ott, hogy Rajastán ott mint kétetet. És utána van egy hete mindenkinek, hogy Keraláig el lejutni. Ott van, ugye, Csilláncban Ott van, egy... Van, ott Csak dél van Mondom, bocsán? ugye, ugye Rajastán az India, hát, északi felén van, de már inkább a közepe felé, de elhi től azért délre, és Kerala, az pedig már szinte a csúcsán van a félszigetnek a, a déli csúcsak közelében, igen. Igen, körülbelül 2500-3000 kilométer van a kettő között, és erre van egy hét, hát mindenkinek ilyenkor csapatokra bomlunk, még kisebb csapatokra mint a tízes, kettes, hármas vagy négyes csapatokra, igen. és meg van adva, hogy 20-án, Akkor... november 20-án 5 órakor a Vonatállomáson mindenki találkozik. Ah, és hogy köszöntitek köztül... meg, hogy hogy, jutok, hogy juttatok oda, tehát hát nem így van. nem biztansz hanem Igen. stoppal, vagy? Mit csináltak ilyenkor? Hogy a ez alatt bocsánat, gazdagi gazdag nyugati felület a repülőre, nem? Felfel, de ez nyilván nem erről szól, és mm -hmm. erről szól ez az egész felkészülési időszak itt az elején, hogy ez nem turista, hanem tényleg vigye az ember a, a, a helyi buszt, a vonattal, mm -hmm. még három napig tart is, mert hogy abból megy az ember mm -hmm. tapasztalatot mert repülni bárhova. És, és akkor meg, hogy ötkorot találkozunk, és erre van egy hete mindenkinek, és ez alatt lehet kutatásokat végezni, hogy jó, én szeretem bombében van valamilyen, szervezet, vagy csak le akarok ugrani a vonatról, mert egy az indiai valakivel megismerkedtem a vonaton elmenni a családjához, és megnézni hogyan. Tehát vannak ilyen különböző lehetőségek, hogy mit ez szeretne ez egy csinálni. ilyen szociológiai fölmérésenleg valami? Tehát, Nem. hogy hogy érted azt, hogy kutatás? Mert elmegyek valakivel, beszélgetek vele. Abból hogyan az, válik kutatás? Az indiai életről. Az indiai emberekről. Az a kutatás, hogy mondjuk... Egy, egy portrét csinálni, hogy egy asszony, akinek nincsen férje. Uh -huh. hogy, a, hogy mi történik az ilyen ilyen asszonya. És kikérdezitek, amennyire engedi? Igen, igen, igen. Például tavaly volt egy hogy tanárnő egy iskolába, és akkor beszélgetés, akkor meghívott hozzájuk, vacsora, elmesélte a dolgokat. Nagyon kedvesek. Némelyik ember persze nyitott, némelyik ember nem. És ez is, hogy megtalálni a közös hangot, hogy mi az, amivel el lehet érni a másik embert. Ez, ez is az, hogy nem az, hogy én fehértem meg indiai, és nem ülünk egy kocsiba. Tehát ez így nem. Nem erről szól az egész út. A, amikor visszajöttötök, vagy visszajöttél Indiából, akkor... Hogy úgy mondjam, éreztél -e valamilyen különbséget a dolgok szemléletében? Tehát mondjuk, nem tudom, igazán, hogy hogy álljak neki ennek a gondolatnak, tehát nem akarom a szállba a, a dolgot, de hogy, hogy hogyan érezted ezt, igen? Hát így ugye nagyon érdekes volt, mert hát megérkeztünk Európába, és hát és akkor igen, most a kombi van. Hát, hogy az ember ott van, megtapasztalja dolgokat, beteszi a táskájába, amit betesz, és ezzel el kell kezdeni dolgozni, hogy mit, mit tanult meg ebből, meg vannak ez a van ez a kértékelő periódus az út után egy bizonyos időszakig, amikor így ezen így mindenki átgondolja, különböző végtermékeket csinálunk, amiket utána ilyen ö, iskolába elmenni, be, továbbadni, amiket láttunk, amiket tapasztaltunk. Um, és ez így bennem van, ez, ez, ez, ez egy életre való tapasztalat. Ez így benne van az egész életében az Nagyon sok minden történik. És ez hogy látod? hogy az hat, hogy átadod a tapasztalatot, vagy pedig esetleg valami olyan képesség alakulhat ki az emberbe, hogy mondjuk ezekkel a nehéz emberekkel, akikkel azért majd foglalkozni fogsz, talán máshol tudsz közös hangot találni. Olyan szempontból igen, hogy ugye, Ugye Indiában is meg kell találni, hogy hogy beszélsz a... Milyen kultúrában, hogy beszélsz. Kínában ugye máshogy kell hozzászólni az ember, ez más a kultúra, ugyanígy Vietnám vagy Bangladesbe. Tehát mindig meg kell találni, hogy melyik kultúrában hogy tudod elérni azt, hogy válaszokat, meg kapni. És ezeket már lehet használni természetesen itt is azokkal a diákokkal, akik másfajta kultúrából jönnek, mert igen. másból ugyanúgy, hogy én is más kultúrából jöttem. És igen, ez tud segíteni. Meg meg a, ezek a, meg a diákok is mennek ilyenfajta tanulmányi útra, de nyilván nem négy hónapra, csak egy-két hétre, vagy egy hónapra, hogy elmenni, hogy, hogy ez mi történik. Va, minden évben van nekik is, hogy van úgy, hogy Afrikába mennek a diákok, amik, amiért ők megdolgoznak uh -huh. természetesen. És visszajön a, történt egy olyan is, hogy, hogy a diák elment, visszajött és teljesen megváltozott, mert így rájött, hogy neki mennyi mindene van, és másnak meg mennyi semmie. És ezáltal, hogy így szembesítve volt ezekkel a dolgokkal, hogy eljött oda, meglátta, és így, és így megváltozott az egész élete ezáltal 14 évesen. De, és hát ez néha meg ugye megtörténik, néha nem, tehát nem mondom, hogy az mindenkivel megtörténik, de, de ilyeneket látni, és ez így, ez így akkor így megmutatja, hogy ez érdemes így csinálni, hogy energiát és mást belefektetni abban, mert megváltoztatja az ember életét, hogyha egy élőbe Szembesül ilyen dolgokkal. Mármint ez ugye a dániai szemmel nézzük, mert igen, ugye a dániai igen. fiatalok ők nagyon szabadon jönnek, és mindenük van, Tehát nekik Indiába menni az igazából tényleg egy sok, vagy Afrikába menni. Hmm. De nyilván, ha más kultúrából jön, például nekem is Indiában volt, akkor a nagy sok oda menni, mert a kultúrából jövünk. Igen, többször jártam is. hát Igen, <laughs> okay. tehát a. a egy Dánnak, én Igen. megértem, hogy megsokkol, mert uh -huh. itt tényleg olyan életstílus van, amitől ami, amint kevés más országban van. De úgy, vannak itt ugye romániai osztálytársa, is magyarok, uh -huh. portugálok, Európa minden részéről, és hát azért valaki akár mély, mélyebb jörő is jött, mint akár melyik diák itt. Uh -huh. Tehát, ja. A... Azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne, hogyha Rendeznétek, vagy csinálnátok ilyen tanulmányokat, például a Csereháton, Miskolc fölött, ahol mm. ö, csupa, ö, roma, lakosságú, rendkívül nehéz helyzetben lévő falu található, mm. egy egész vidék ilyen, és azt lehet mondani, hogy a, teljesen a perifériára szorult a társadalomnak, nem gondolkoztak azon, hogy közelebb is kell jönni? De, mindenképp. Főleg, hogyha az ember már régóta nem ér esetleg Magyarországon, legalábbis személy szerint én, nekem így egyre közelebb kerül Magyarország, hogy mert sokan ugye nem akarnak visszamenni utána, de innen, vannak itt más magyar osztálytársaim is, és így, így nekünk így, így felértékelődik Magyarország, meg a családdal való viszony az is sokat számít. És igen, vannak ilyen gondolatok, hogy az itteni tapasztalatot uh, otthon beültetni később, um, de még nem fejeztük be, még nincsenek készen, Tehát nincsen ilyen semmilyen távlati terv, de mivel látjuk, persze, hát mindenki látja, megérzi a problémákat otthon, hogy hogy mennek, még akkor is nem vagyunk otthon, és hát, ha lehet valamit tenni, akár csak próbálni is, hogy milyen irányba mehet ezeket a tapasztalatokat, amiket így gyűjtünk, szerintem fel lehet használni, ah, igazából azából akár milyen iskolában. De ez még a jövő. Még maradt egy körülbelül 6-8 percünk a beszélgetésből, és egy kicsit szeretném, hogyha arról beszélne, hogy ti, mint uh, hallgatók, milyen körülmények között éltek, vagy hogy éltek, mert ha jól vettem ki a múltkor a szavadból, bennem ez úgy jött le, hogy tulajdonképpen ti egyfajta kommunában éltek ott. Hát igen, vagyis nem tudom, hogy van rendesen a magyar megfelelő, mert hát az igaz, hogy ugye együtt élünk, közös, közösen élünk napi. 27 minden napján, és a, a, az anyagi az is ilyen közös kasszán vagyunk, uh -huh. hogy a, amire szükség van, minden húszan vagyunk egy csoportban, mondjuk, és mindenki dolgozik, a, a, a, a kereset az egy helyre megy, és abból mindenki, amire szükség van, azt megkapja. Ez és, és akkor ezekkel vannak fedezve, nem? Tessék? Ez már szinte kommunizmus. Hát, én ezekben nem gondoltam bele. Okay. Működik, és ez így jó. Igen. Nem, nem neveztük meg ezeket a dolgokat, mert így amire, amire szükség van, tehát a napi lészükségleten nem kell gondolkozni, nem kell azon gondolkozni, hogy ki mit teszi, uh -huh. ki mit fog csinálni holnap. Van-e közösen főztök például? Hát ez van konyha is, a konyhás néni főz. <laughs> de a annak a az árát azt nektek kell összehozni. Persze, persze, persze. Van uh -huh. egy ilyen havi összeg, amit mindig befizetünk. Vagy a konyhára, uh -huh. vagy ha a kocsi elromlik, vagy ha akármit kell venni. Mert van, van kocsi, amit dolgok. például közösen használtak? Um, van egy pár, igen. igen. Mindig megy a szerelőhöz. <laughs> Van egy, kell egy pár lenyom, mert az egyik az mindig a szerelőnél van. Sokan vagyunk, hát mert ugye négy éves az iskola, tehát négy csapat van, mm -hmm. minden év évfolyamban egy csapat, és, de igazából olyan év nagyon nincsen, hogy mindenki egyszerre itthon van, mert most vagy az Ázsiában van, vagy de Afrikában De azt jelenti, ha mondjuk már leragadtam az autónál elnézést, kérek, Jaj. hogyha neked be kell menned a városba, vagy nem tudom hova, akkor te foghatod a kulcsot, és ha üres az autó, elmehetsz vele? Igen, igen, igen, persze. Vagy uh -huh. piciklizek, vagy besétálok, uh -huh. vagy... Uh -huh. Tehát ez bármilyen más megoldás, igen. Na, hát ez borzasztó érdekes. Még Igen, csak hanem, hanem? szerintem az az érdekes, és az a jó, ugye, hogy itt a, a, a mindennapi szükségleten nem kell gondolkozni, hanem ennél egy magasabb fokozaton lehet gondolkozni, és nincs meg az a bizonytalanság, ami nagyon sok embernek mindenhol megvan, hogy most mit fog csinálni holnap, vagy lesz-e munkám, vagy hogy lesz-e. Mert hát mi is diákok vagyunk, ugye, és, és ezek így meg vannak oldva. És szerintem ez egy nagy segítség, mint a, tanul, mint a tanulmány, minden más része az életnek, hogy ezt így nem kell ezen aggódni. Mert ezt így megoldjuk. Ennyi. A magára az iskolának a nevéről még nem is beszéltünk. Az interneten úgy található meg, hogy www.dns alsó kötőjel twind .dk Tehát ez egy Dán honlap, aminek angolul van egyébként a, a szöveget, tehát mindenki megnézheti, mit akar a neve az iskolának. Um, csak annyit jelesnék, hogy az e-mail címben nem alsó aláhúzás van, csak egy sima kötője. Sima a van? Twind köt, okay. kötője van? DNS kötője. DNS kötője, vagy Mit akar a DNS? Az az iskolának a rövidítése, ez a, ez a szükséges tanárképző főiskola, Dán változata, ebből a három szóból adódik össze. Uh -huh. A Twind, ez meg a, a, a helynek a neve, ahol, ahol vagyunk. A, az egy pataknak a neve volt, ami kanyargást jelent, és arról lett elnevezve ez a földterület. Ez, ez hol helyezkedik el Dániában? A keleti parton. A nyugati partján? A nyugati New partján, Newlanden. A Németország felett teljesen a, a tengerpart mm -hmm. részén. És az ilyenkor egy hideg időt jelent? Mindig hideg idős nem csak most. Aha, tehát Afrika és Ázsia azért az, az egy nagyon klasszikus kis kiruccanás Tániel szerint. Igen. de Kína az már hideg lesz. Kína már hideg lesz. Hát én azt remélem, hogy össze fog jönni, és fog még beszélgetni veled, és én még azt is megkockáztatom, hogy bár az édes India az Kínával nem szokott foglalkozni, de a téma olyan rokon a keleti kultúra, hogy hát még az is lehet, hogy mentek most Kínába is? Igen, igen. Meg megyünk majd daramsánába is, ugye, ahol oh, oh, oh, a, igen, a, igen. a tibetiek, a, az Északi-Indiában van a, a Mekleó, a, a Himalaya Pradesh, ez egy állam igen, megye, igen. megye, és hogy ugye ott nagyrészt tibetiek élnek, akik ugye Kínából menekültek oda, és igazából ilyen szempontból van kapcsolat Kína oh. meg India között, mert India menedéket ad a, a tibetieknek, és azok a faluk, vagy némely városok, ugye a, a Dalai láma is ott él. És lehet, ott, hogy onnan az fogsz jelentkezni? Na, persze. Oké, okay. jó van. Nagyon izgalmas lesz, és már a hangoljuk rá magunkat. Én most köszönöm neked, hogy velünk töltötted ezt az időt, és az Édes India pedig azért két hét múlva. Én hallották, és még egyszer mondom az iskolának a honlapját, nézzék meg. dns kötőjel twind.dk